Криваве безжалісне чрево Пустеля Де море Колише Всесвіт Нема кінця краю Тому остогидлому колиханню Без глузду Без мети Без доцільності Без любові Куди? Навіщо? Чому? Сідор розпростер руки у вічність Хоче зупинитися, затриматися Збагнути. Нащо він є? Звідки прийшов у свідомість? Усвіти відчуття і болю. Безвидна, пружна субстанція несе його. Мне терзає і не дає спочинку. Душа хоче смерті і не може осягнути її. Хіба є мука більша? Він розплющив очі. Над ним мерехтіли холодні зірки, плавно похитувалися у темно-синьому небі. Чулися мирні удари, тихе шелестіння. «Що це? Де він?» Сідор спробував поврухнутись, застагнав від нестерпного болю, все тіло горіло, як суцільна рана. Стріла пам'яті клюнула в мозок, розколола запону забуття. Невмалимо блиснув перед ним відблиск на катівській сокирі. Загреміло юрбище, зігнута беззахисна постать на помості, і над нею безжалісне вістря долі. О, небо! Це сталося! І не захитався світ, не розкололися груди матері геї, не затремтіли основи Олімпу? Нащо ж, нащо він знову живе? Хто витягнув його з чорної прірви для муки і безплідних терзань? Він насилу підняв руку, торкнувся чогось живого і теплого. Гладенька шкіра вкрита шерстю, далі широкі ремені плетово з грубої лози. Він лежить скулений в глибокій корзині, підвішеній до спини верблюда. На тлі неба видно спереду ще кілька великів пустелі, які поважно й спокійно прямують під зоряним дахом. Хтось схилився над Ісіддором, юнак побачив жовту пляму обличчя облямовану чорною бородою і густою гривою волосся. Насунулися темні провалля очей, почувся м'який мелодійний голос. «Живий? Де я?» Слабким голосом озвався Ісідор. «Під небом?» – дивно відповів незнайомий. «Куди ми прямуємо?» «До вічності!» «Що за дивні слова!» «Хто ці люди?» «Ви християни? Ви врятували мене?» «Як багато запитань для такого хворого тіла!» Тихенько засміявся незнайомий. «Ні, ми не християни. Так себе називають ті, які ніколи не збагнуть суті Христа. А врятував тебе випадок, доля твоя, а не ми. Наш караван проходив майданом міста, там когось страчували». Єрба вже розійшлася, було багато задушених. Ми оглянули трупи, ти ще дихав. Ми взяли тебе з собою. Там убили мою кохану, прошепотів Ісідор. Я шукав її по всьому світу. Знайшов і втратив. Те, що є, не можна втратити, спокійно сказав невідомий. Ти втратив те, чого не було. Як не було скрикнув Ісідор, і знову пекельний біль шпигнув йому у спину. «Я знав її з Малку. Ми разом росли, кохалися, разом їхали до Афін, щоб добути освіту і мудрість, а потім пірати, рабство, її смерть. О, боги! Навіщо така наруга? Кричи голосніше насмішкувато сказав невідомий. «Може, почують тебе боги?» Може, відгукнуться? Ти так байдуже слухаєш мої слова, з докором озвався Ісідор. Ти без серця. Мудре серце не буде пектися тим болем, якого нема. Ти втратив в мару свій сон. Ти снив кохану домівку, книги, майбутнє. Ти плів довкола себе барвистий візерунок ілюзій. Випадок чи доля розбудили тебе, і нема чого плакати за тим, що народилося в піні буття. Як дивно ти мислиш».